E aí Luther wühlte sich aus dem Krater heraus, den sein Aufprall aus vier Kilometern Höhe hinterlassen hatte. Der mächtige Körper krabbelte an den Kraterrand und richtete sich zu seiner vollen Größe von über drei Metern auf. Faustgroße Erdbrocken kullerten von seinem Rücken auf den Boden. Dunkler Sand rieselte aus den Falten seines roten Raumanzuges. Er war ein schwarzer Riese auf gewaltigen Säulenbeinen. Mit vier Armen und einem halbkugelförmigen Kopf, aus dem drei Augen freundlich blickten. Langsam öffnete er die ineinander verschränkten Arme. Ein kleiner Mausbiber, der ebenfalls einen Raumanzug trug, lag bewusstlos in seinen Armen. Der Haluter legte ihn behutsam auf die Erde. Oh. Oh. Langsam kam der Mausbiber zu sich. Wo bin ich? Bist du in Ordnung, Gucki? Hat mich schon mal besser gefühlt. Und auch angenehmere Träume gehabt. Was was ist passiert, Echo? Vorerst ist der Befreiungsversuch fehlgeschlagen. Du hast dein Bewusstsein verloren, als unser Raumschiff den Kampfgleiter ramte dem die Zielperson Kantiran und Maldetea von dir telepathisch erfasst wurden. Daran erinnere ich mich noch. Mikey Molinas, der das Schiff steuerte, hat uns durch das Ramm vor dem totalen Zusammenbruch gegen die Übermacht des Kristallimperiums bewahrt. Aber dafür sind wir an diesen hm, seltsamen Ort geraten. Aber wie sind wir aus dem Raumschiff herausgekommen? Oh, ich habe dich während des Absturzes gepackt und schützend in meinen Armen gehalten. Meine Körperstruktur hatte ich dahingehend geändert, dass die außenliegenden Hautschichten zur Festigkeit von Terkonitstahl kristallisierten. In diesem Zustand durchschlug ich mit dir die Bordwand und landete hier. Puh. Und Molinas hat sich per jetzt retten können und müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Äh, kannst du ihn erfassen? Schlechte Nachrichten, großer. Mir geht es eigentlich ganz gut, doch meine Parasinne sind auf einen Radius von höchstens 10-15 Meter beschränkt. Also fast nutzlos. Hm. Vermutlich eine Folge der Umstände im Zentrum des Hypersturms Kuapesh. Möglich. Ich frage mal die Anzeigen meines Raumanzugorters ab. Hm. Mein Raumanzugorter sagt... Ein Mikey weit und breit. Aber auch alle weiteren Ergebnisse sind nicht nur widersprüchlich in sich, sondern vollkommen unglaubwürdig. Außerhalb eines Radius von weniger als acht Kilometern existiert demnach kein Universum mehr. Keine Spur der Stadt war Laum, sondern nur noch gräulich weinendes Nichts. Diese dimensionalen Effekte sind wahrscheinlich noch unbekannte Auswirkungen des Hypersturms. Ja, möglicherweise. Aber ich schätze, die von Agent Molinas durch den Absturz ausgelösten, ultrahochfrequenten Interferenzen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ich vermute, dass wir in einer Art dimensionaler Verwerfung eingeschlossen sind. Solange diese Bestand hat, werden wir nicht in die Realität der Stadt Valaum zurückkehren können. Aber die anderen ebenfalls nicht. Wie auch immer, wir müssen schleunigst Kantiran und Deter finden. Von Mikey Molinas gar nicht zu sprechen, nur er kann uns hier wieder raushelfen. Hast du eine Ahnung, wo die Absturzstelle des Kampfgleiters mit den Gefangenen liegen könnte? Hm, mmh, ungefähr in dieser Richtung. Der Haluta zeigte auf die Hügel am anderen Ufer eines kleinen Sees. Ein leichter Wind wehte. Der Himmel flimmerte bläulich. Hin und wieder zuckten breite Blitze wie terranisches Nordlicht auf und tauchten die nächtliche Landschaft in ein gespenstisches Blau. Ach, zu weit für eine einzige Teleportation, fürchte ich. Aber auf Raten müsste es zu schaffen sein. Sorry, der Gukomat stottert derzeit ein wenig. Hoffentlich sind Kantiran und sein Kumpel noch am Leben. Also los! Guki nahm Ichotolot an die Hand und beide entmaterialisierten. Einem das Licht eines Suchscheinwerfers blendete uns, malte Thea und mich. Locht ist zwecklos, Kandidran. Das gilt auch für dich, Fuertone. Hemde hoch! Shalloway, Katsugos und sechs weitere Krallerseen mit Handlampen und Kombistrahlern kamen uns langsam entgegen. Mit Fuertone war Mal gemeint. Ein besonderer Hass schien immer in Shallowane aufzusteigen, wenn er Mal ansprach. Du Hund! <lacht> Mal spuckte vor dem Mörder Terremus aus. Shalloway lächelte nur. Ich schloss für einen Moment die Augen, versuchte nachzudenken. Träumte ich? Wachte ich? War das, was ich hier erlebte, real? Oder immer noch eine Sinnestäuschung des kanberanischen Folterbettes? Ich blinzelte. Augen auf, Augen zu. Ja, kein Traum. In einiger Entfernung vor mir rauchte das Wrack des abgestürzten Kampfgleiters, in dem wir bis eben gefangen lagen. Ich hatte den Absturz also nicht geträumt. Noch eines war seltsam. Der Himmel über diesem unwirtlichen Ort flimmerte ungewohnt bläulich. Dahinter war… nichts. Kein Kosmos. Nichts. Eine andere Dimension? Auswirkungen des Hypersturmes Quapesh, der bei unserem Start wütete? Wo in aller Welt waren wir? Als wir uns vor ein paar Minuten aus dem rauchenden Wrack zwängten, vermutete ich eine Art Steppenlandschaft. Aber warum wurde dieses Gelände von Energiezäunen unterteilt? Shallowane hatte uns nach der Gefangennahme durch akonidische Kampftruppen im Wasserwerk von Valaum auf ganbaranische Folterbetten fesseln lassen. Auf diesen waren wir am Palast in Kampfgleiter verladen worden, um nach Zelka, dem Gerichtsplaneten, verfrachtet zu werden. Soweit so gut. Das konnte jedoch nicht länger als eine Stunde her gewesen sein. Oder hatte ich doch wieder Monate im Koma gelegen, wie damals nach der fehlgeschlagenen Aktivierung meines Extrasinnes? Ich versuchte, mich an die letzten Minuten des Absturzes zu erinnern. waren wir nicht in der Luft gewesen, als unser Kampfgleiter von verschiedenen Schlägen erschüttert wurde. Sie wurden so heftig, dass sie den Gleiter zum Absturz brachten. Wir waren offensichtlich in einen Kampf verwickelt worden. Eine Befreiungsaktion. Von welcher Seite? Sollte das wirklich eine solche Aktion gewesen sein, war sie gründlich schiefgegangen. Der Laderaum, in dem wir gelegen hatten, wurde mehr als durchgeschüttelt. Die Folterbetten waren durch die Wucht der Schläge zerbrochen. Wenigstens konnten wir uns befreien. Wir hatten den Absturz überlebt, waren aus dem Wrack gekrochen, hofften, endlich zu entfliehen. Der Energiezaun hatte diesen Versuch vereitelt. Verfluchter Energiezaun. Wayne hatte uns schnell wieder aufgespürt. Und jetzt standen wir wieder mit erhobenen Händen vor den Waffenläufen unserer Verfolger. Mal ließ seine Arme zitternd sinken. Ich stutzte. Mal zitterte. Ich hatte meinen großen, kräftigen Freund mit seinen langen, zottigen, kupferroten Haaren, die er immer zu einem Zopfband noch nie zittern sehen. Das war ganz klar das Ergebnis unserer Flucht, des Folterbettes und der Wucht des Aufpralls. Wir waren offensichtlich am Ende, so gut wie tot. Und es war alles meine Schuld. Ich sagte, Hände hoch, Fortuna. Ich, ich ergebe mich nicht, ob wir hier erschossen. Und auf Zirka hingerichtet werden, ist doch einerlei, oder? Da hast du vollkommen recht. Ich hatte mich getäuscht. Mal war immer noch sehr kämpferisch, trotz des Zitterns. Ich fasste wieder so etwas wie Mut. Wayne steckte mit einer lässigen Handbewegung seine Spezialwaffe, eine Sträger NGF 2001 KNK, zurück ins Halfter. Er greift sie, wenn sich einer wehrt. Schlag dir ihn bewusstlos. Die Kraller kamen auf uns zu. Mal nahm Nahkampfhaltung ein. Er schwankte. Angesichts seines körperlichen Zustands machte er eine jämmerliche Figur. Sein Anblick stimmte mich traurig. Welche Chance hatten wir so gegen die Kraller Kommt her, ihr Bastard. Er kommt schon. Ich mache euch fertig. <lacht> ah... Was war das? Das Geräusch riss mich aus der Lethargie, in der ich mich befand. Schakale oder verwandte Kaniden. Hier? Zumindest in der Nähe. Erneut schloss ich die Augen, blickte in mich hinein. Ich besaß die Gabe der Instinkttelepathie, konnte die Gedanken von Tieren lesen, mich in sie hineinversetzen, sie lenken und wenn ich wollte über ihren Willen verfügen. So hatte ich damals Kemi, meinen Tarok's dazu bringen können, Da Davivos Gesicht zu zerfetzen. Ich lauschte in die Dunkelheit. Es fiel mir schwerer als sonst, mein spezielles Talent zu gebrauchen. Nein, das waren keine Schakale. Es waren zu Ich erahnte das Rudel mehr, als dass ich es wahrnahm. Es gelang mir, das Leittier auf mich aufmerksam zu machen. Komm! Na los! Komm schon! Komm näher und bring deine Leute mit! Ich lockte das Leittier heran und übernahm mit meiner Mutantengabe die Kontrolle über das ganze Rudel. Es waren starke, wilde Tiere, und sie hatten seit Stunden nichts mehr gefressen. Die Krallasenen stellten sich in einem Halbkreis vor uns auf und blickten uns feixend an. Einer zeigte auf Mal. Der will uns fertig machen. <lacht> ah, wer ist hier der Bastard, hä? Rotkopf? Sie schlugen brutal auf Mal ein. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mal hielt die Hände schützend vor sein Gesicht und versuchte den Treffern, so gut es ging, auszuweichen. Die anderen Kalasenen kamen auf mich zu. Jetzt bist du dran, Junge. Es war klar, dass sie uns vor der Gefangennahme eine Art Lektion erteilen wollten. Wayne stand gleichgültig dabei und beobachtete seine Untergebenen. Ich intensivierte meine Gedankenimpulse. Ihr hört heraus und kommt mir zur Hilfe. Keine Angst mehr vor aufrichtigen Zweibeinern. Ihr seid hungrig. Hier habe ich etwas für euch. Das Rudel kam immer näher. Es fiel mir nicht leicht, diese schönen, unschuldigen Tiere zu missbrauchen. Aber ich musste diese Chance nutzen. Die letzte, die wir hatten. ein Hyänenrudel. Leicht irritiert blickte er zur Seite. Das Rudel preschte heran. Mal lauf! Was so, zum Teufel! Zähnefletschend und frustriert verharrten die Hyänen nur wenige Meter von uns entfernt vor dem nicht einmal mannshohen energetischen Sperrzaun. Sie kam nicht hindurch. Mikey Molinas schwebte in der Luft, von einer unbekannten Kraft gehalten. Geier flogen um, über und unter ihm herum, hackten und pickten in seine Haut, rissen kleine Fleischstückchen aus ihm heraus. Aus den Wunden tropfte Blut herab. Molinas starrte auf den Boden, der 15 Meter unter ihm lag. Es handelte sich um Fels, darüber Geröll und Sand, der mit Federn und Knochen übersät war. Hey! Ich bin doch kein Ars, ihr Glätzköpfe! Dieser Vögel hasse! Druckartig wurde er durch die Luft zur Seite gezogen, auf einen niedrigen Schuppen am Fuß einer künstlichen Felswand zu. Ein Traktorstrahl? Er schwebte durch ein unverglastes Fenster in ein Zimmer hinein, das hell erleuchtet war. Der Strahl setzte ihn in dem Zimmer ab. Es war leer, bis auf eine Werkbank mit Einzelteilen und eine Transportkiste aus Leichtmetall. Darauf ließ ich Mohl nieder und atmete tief durch. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will nach Hause. Heim in den Speicher und in mein Bau. Eine Metalltür öffnete sich und ein Gebilde, das frappant an eine antike terranische Waschmaschine auf Rädern erinnerte, fuhr in den Raum Hinter dem Bullauge war der Traktorstrahl verborgen, der sich nun abschaltete. Humanoider oh Eindringling, ich mache dich darauf aufmerksam, dass dein unkorrektes Verhalten gegenüber der Vogelpopulation dieses Geheges eine empfindliche Strafe nach sich ziehen wird. Ich gebe dir, was du willst, aber bring mich hier raus. Das wird nicht einfach sein. Ohne dem Gerichtsverfahren vorgreifen zu wollen, das wird dich eine Stange Geld kosten. Gut, mein Lieber. Du willst es nicht anders. Siehst du diese Multifunktionsbrille? Ich werde dir hiermit eine elektronische Sequenz generieren, die mich als Spezialbevollmächtigten ausweist. Danach unterstellst du dich voll und ganz meinem Befehl. Das ist verboten. Ich werde dich verhaften, müssen. <lacht> Schon passiert, du Blechbüchse. Also, wie heißt du? Eitelbahn, VVVD-Einheit. VVVD-Einheit? Veterinär und Vergleichender Verhaltensdiagnostiker. So eine Art semi-autarker Tierwärter. Wenn du so willst, gut, dass sie wenigstens dich geschickt haben. Hm. Wir sind personell sträflich unterbesetzt. Der gesamte reguläre humanoide Mitarbeiterstab wurde wegen des Hypersturms abgezogen. Notfallpläne zum Schutz wichtiger Einrichtungen. Und jetzt frage ich dich, ist der erlebnis -Zur von Valaum keine wichtige Einrichtung? Das Gelände hier ist ein Zoo? Ja. Ach so, deswegen die Geier. Egal. Ich muss sofort zur Schaltzentrale. Warum? Dieses gesamte Gelände befindet sich in einer Art dimensionaler Verwerfung. Ich brauche so viel Energie wie irgend möglich, um hier wieder herauszukommen. Wenn wir das nicht schaffen, wird sich diese Verwerfung zusehends stabilisieren und die Verbindung zum Standarduniversum wird abreißen. Wenn dieser Umstand eintritt, dann sind wir auf immer und ewig hier eingesperrt. Du, dein Zoo und vor allem ich... Das von dir benannte Problem hat verschwindend wenig mit Medizin oder vergleichender Verhaltensdiagnostik zu tun. Aber ich führe dich hin. Gucki und Ichotolot materialisierten an einem sumpfigen Strand am Ufer des Sees. Felsen, dorniges Gebüsch und Schilfgräser säumten den Strand. Gucki sank auf die Knie, stützte sich auf seine Arme und schüttelte erschöpft den Kopf. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Die Teleportation strengen mich an wie nie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich denke, wir ruhen uns erstmal aus. So hat das keinen Sinn mehr. Kannst du wenigstens irgendwas lokalisieren? Ich versuch's. Da ist... Was? Was denn? Et, et, et, et, etwas Großes. Was Großes? Mal der Teer? Nein, nein, Kantiran und den Teer habe ich nicht gefunden, aber dafür... Nun... Moment, Moment, ich bin noch dabei. Was Großes. Ja? Mit kurzen Armen. Und... Und? Auf zwei Beinen und einem breiten Schwanz. Und... Und einer beeindruckenden spitzen Zahnreihe. Und... Davon einige. Oh nein! Da, da, da, da sind sie schon. Aus dem Dunkel des Gebüsches traten aufrechtgehende, massige Reptilienkörper mit rot leuchtenden Augen auf die beiden Unsterblichen zu. Im schwach bläulich schimmernden Licht des Geländes konnte Ichotolot ihre schuppigen, schlammverkrusteten Hautstrukturen erkennen. Dinosaurier? Typ terranischer Tyrannosaurus Rex. Was suchen die denn hier? Nein! Sie, sie, sie kommen auf uns zu! Und ich komme hier nicht weg! Cookies telekinetischen Fähigkeiten lagen Brach. Er versuchte, sich in die Luft zu erheben, aber es gelang ihm nicht. Hastig blies er die Backen auf, um sich an einen anderen Ort zu teleportieren, aber seine Anstrengungen verliefen ohne Erfolg. Der, dieser verfluchte Hypersturm! Es funktioniert rein gar nichts mehr! Und die Dinos kommen immer näher. Sie rannten los. Hinter ihnen lagen der Strand und das Wasser. Vor ihnen liefen die Dinosaurier. Sie mussten irgendwie seitlich zu den Felsen. Für Icho bestand weniger Gefahr als für Cookie. Doch wollte er sicher gehen, dass der Mausbüber in Sicherheit war. Sie. Schnell, versteck dich. Hinter dem Felsen dort. Schnell ist gut. Der eine hat es wohl auf mich abgesehen. Der ist hinter mir her. Ein kleines Jungtier löste sich aus der Gruppe und raste mit offenem, speicheltriefendem Maul auf Gucki zu. Kurz bevor der Saurier den davonrennenden Gucki erreichte, packte Icho den Mausbiber und schleuderte ihn ins Uferschiff. Oh, vielen Dank, Was Ist das nass hier? Gisho! blieb auf dem Strand stehen und ließ sich auf seine Laufarme nieder. Erneut verfestigte er seine Hautstruktur. Die Dinosaurier stürzten sich auf ihn. Ja. Hey. Die Bestien, selbst für einen Haluta riesenhafte Wesen, bissen sich an ihm die Zähne aus. Sie zerbrachen wie Glas auf Stein. Tolot erkannte, dass er nicht länger passiv bleiben durfte, wollte er Guki und die anderen retten. Der Haluta hatte großen Respekt vor jeglicher Form von Leben. Und er bedauerte es, Geschöpfen Leid zufügen zu müssen. Doch ihm blieb keine andere Wahl. Unter starkem Kraftaufwand zog er die Köpfe der Dinosaurier an seinen Mund heran und biss ihre Hälse durch. Nachdem er sich auf diese Weise Bewegungsfreiheit verschafft hatte, brach er aus der Umklammerung aus und beschleunigte. Zwei, drei der Dinosaurier stellten sich ihm in den Weg, doch er fegte sie beiseite. Sie flogen hoch durch die Luft. Tolot erlaubte sich ein kurzes zufriedenes Grinsen. Einen Halut erhielt, wenn er erst einmal in Fahrt gekommen war, so leicht nichts auf. Cookie, okay, wo bist du? Woki, wo bist du? Hier im Schilfgroße. Ichotolot packte den Nässe schlotternden Mausbiber und umklammerte ihn. Dann raste er zurück und schlug eine Bresche durch das Dornengestrüpp. Einige Dinos richteten sich wieder auf und folgten ihnen durch das Gestrüpp. Vor einer hohen Steinmauer blieben die beiden stehen. Was ist das? Hier ist eine Mauer? Ich dachte, wir befinden uns in einer anderen Dimension, an einem urzeitlichen Strand. Wo, Wo sind wir hier? Hier ist die Mauer zu hoch. Außerdem ist sie sehr glatt und ich finde hier keinen Halt. Da, da kommen ja unsere Freunde wieder. Wir müssen hier irgendwie rüber, Icho. Da! Weiter unten sind Keulenbäume. Ich sehe schon. Tolot rannte mit Gucki im Arm in Richtung der Bäume, deren Äste in luftiger Höhe über die Mauer ragten. In einiger Entfernung folgten ihnen die aufgepeitschten Dinosaurier. Sie kamen immer näher. Rocky lugte vorsichtig aus Ichos Armen hervor. Schneller! Schneller, Icho! Schneller! Ah! Kurz vor den Sauriern erreichte Icho die Bäume. Er kletterte flink den breitesten Stamm hinauf, suchte sich oben einen starken Ast aus und sprang, Cookies schlaffen Körper im Arm, auf die andere Seite der Mauer. Sie landeten auf einem Schotterweg und rappelten sich mühselig auf. Vor ihnen breitete sich eine von der Sonne verbrannte Wiese aus. Beschriftete Hinweisschilder am Weg zeigten in verschiedene Richtungen. Ich fass es nicht. Kimolinas und Eikel Palin erreichten das niedrige, sechseckige Gebäude, in dem sich der Zugang zu den Energiespeichern befand. Die schwere Metalltür war mit einem positronischen Schloss gesichert. Mittels seiner Multifunktionsbrille knackte der Maulwurf den Kot. Alles muss man selber machen. Na bitte. Von hier aus werden sämtliche Sicherheitsanlagen der Gehege gesteuert, projizierte Zäune, Schutzschirme und so weiter. Gut. Was machst du da? Ich lenke alle noch verfügbare Energie von den Zäunen und Absperrungen zu den Paratronprojektoren projektoren um. Bei der Macht und Gloria Arkons, tu das nicht. Das wäre entsetzlich. Wenn das passiert, wird das gesamte Bestiarium des Erlebniszoos losgelassen. Du musst wissen, die Zerstörung unseres Erlebniszoos wäre ein schwerer Schlag für die schöne Stadt Valau. Ich weiß, aber das schert mich jetzt herzlich wenig. Wie? Bitte... Wie? Bitte? Gut. Sie? Bitte? Okay, okay, sie. okay. Hör zu, ich erkläre es dir nochmal. Ich hoffe auf Paratron-Systeme zugreifen und diese dahingehend manipulieren zu können, dass sie dieses kuppelförmige Gebäude mit samt seinem Zoo und allen Tieren im Umkreis von acht Kilometern aus der dimensionalen Verwerfung, in der wir uns gerade befinden, wieder zurück in die Realität Laums reißen. Verstanden? Das willst du doch auch, oder? Wenn nicht, wird dein Zoo in kürzester Zeit aufgehört haben zu existieren. Ohnehin dürfte infolge der Vorkommnisse dieser Nacht das angestrebte Jahresbudget nicht zu halten sein. Das wird ziemlich heftige Diskussionen im Verwaltungsrat geben, kann ich dir sagen. Man könnte mit Fuck und Recht von einer Katastrophe... Es ist tiefe Nacht. Der Tiergarten ist für Besucher geschlossen und es treibt sich auch kein weiteres Personal herum. Und solche Supertypen wie Ichotolot, Gucki, Pantiran, Maldeterre und Rain werden sich ja wohl gegen ein paar Tiere behaupten können. Wer? Ja. Gut. Wer? Ja. Achtung. Wer? Ja. Es geht los. Ja. Enttäuscht ließ mal die Schultern sinken. Er blickte zu mir und dann zu dem matt schimmernden Energiezaun, der uns von dem Rudel der Zuruthyänen trennte. In diesem Moment erlosch der Zaun. Jetzt mal! Lauf! Was ist das? Die schlanken, sechsbeinigen Raubtiere reagierten blitzschnell. Eine Sturmwoge von grau-gelb gefleckten Leiberner goss sich über die Kraller oh, sprintete los, so schnell ihm das in seiner derzeitigen Verfassung möglich war. Ich folgte ihm. Wir nutzten die Deckung einzelner Felsbrocken aus und erklommen einen flachen Hügel. Sie knallen die Tiere einfach ab! Äh, was dachtest du denn? Lange werden sich Wayne und seine Männer nicht von den Hühen aufhalten lassen. Ja, aber vielleicht können wir uns einen ausreichenden Vorsprung verschaffen. Und irgendwo im Gelände ein Versteck finden, in dem wir zu Kräften kommen können. Hinter uns explodierte ein Felsbrocken in tausend kleine Stücke. Voll Zur Ruhe, Wayne! Er kümmert sich mal wieder persönlich um uns. Wir schwenkten um. Doch ein weiterer Schuss verwandelte einen mehrere Meter breiten Steinblock links von uns in einen Glutball, der eine brandige Schneise durch den gesamten Hügel zog. Verdammt nochmal, das ist nicht fair. Wir tragen nur dünne Klamotten am Leib. Und der zielt mit seiner kn kanone auf uns. sündhaft teure Spezialwaffe. Und wir hatten nicht einmal einen Regenschirm dabei. Ein weiterer Schuss verfehlte uns knapp. Die Druckwelle der Explosion schleuderte uns gut 15 Meter weit. Wir überschlugen uns mehrfach, aber dafür rollten wir über die Hügelgruppe hinweg. Benommen rappelten wir uns hoch und stolperten weiter den teilweise in Flammen stehenden Abhang hinunter. Scharfkantige Steine und stachelige Gewächse rissen uns die nackten Sohlen auf. Egal, nur weg von hier, solange wir uns nicht den Fuß verstauchten. Wir erreichten einen Gehweg, an dem ein kleines Gebäude stand. Eine Art Kiosk? Mitten in der Wildnis? Bunte Aufschriften offerierten originalgetreue Stofftiere, und diverse andere Erinnerungsstücke an den Besuch im... Erlebnis-Zoo war Hey, Kant? Wildnis? Ein Zoo, Kant! Ein Zoo? Kannst du da nicht noch ein paar andere Tiere mit deiner Mutantengabe heranlocken? Ich versuche es bereits, aber meine Reichweite ist leider brutal eingeschränkt. Ich schloss die Augen und schüttelte mich vor Trauer und Ekel. Diese Schweine haben schon fast das ganze Hyänenrudel abgeschlachtet. Wir müssen weiter. Wohin? Da drüben ist das Reptilienhaus. Vielleicht kann ich den Kraler einige Warane auf den Hals setzen. Viel wird uns das nicht helfen, aber... Oben auf dem brennenden Hügel erschien eine hagere Gestalt in einem langen schwarzen Mantel. Weiße Haarsträhnen wehten im Wind. Er stieg den Hügel hinab und kam in schnellen Schritten näher. Seine Augäpfel waren komplett weiß. Langsam, fast genüsslich, hob Shallowayne im Gehen die Hand mit der Waffe. Man nennt mich nicht umsonst. Den Hund. <lacht> Ichotolot und Cookie blickten gebannt auf den Gehweg. Hinter ihnen erhob sich die Steinmauer, über die sie gesprungen waren. Sie hatten sich eben noch in einer Sumpflandschaft gegen Urzeitmonster wehren müssen und standen jetzt auf einem kunstvoll angelegten Weg. In der schwach vom bläulichen Flimmern des Himmels erleuchteten Landschaft erkannten sie die Parkstruktur des weitläufigen Geländes. Ich starrte auf das Hinweisschild. Ein Zoo? Ah, jetzt verstehe ich. Hey, Mikey Molinas waghalsiges Manöver hat uns tatsächlich vor dem sicheren Tod bewahrt. Das Rahmen der Gleiter hat eine lokal begrenzte Verstärkung der primären und sekundären Effekte des Hypersturms Kuapesh ausgelöst. Die Gleiter sind über dem Gelände des Zoos von Valaum abgestürzt. Ja, dadurch ist dieser Zoo und ausschließlich dieser Zoo in die dimensionale Verwerfung geraten, in der wir uns eben befinden. Deshalb existiert außerhalb eines Radius von weniger als acht Kilometern kein Universum mehr. Wir befinden uns immer noch auf einem Teil von Hajok, nur ist dieser herausgelöst aus Raum und Zeit. Und jetzt verstehe ich auch meine Schwierigkeiten. Die Verstärkung des Hypersturms mindert meine Mutantengaben. Ich muss mich immer erst ein wenig ausruhen, dann geht es wieder. Hoffe ich. Schüsse! Guki deutete nach vorn, wo Strahlenbahnen wie grelles Wetterleuchten den bläulich wabernden Nachthimmel zerschnitten. Kannst du was erfassen? Wir sind noch zu weit vom Ort des Kampfes entfernt. Ich will versuchen, uns in die Nähe zu teleportieren. Meine Kraftreserven sind fast völlig aufgezehrt. Noch will ich probieren. Mit drei in rascher Folge ausgeführten Teleportationen brachte der Mausbiber sich und Ichotolot an das Kampfgeschehen heran. Danach verschwamm ihm die Umgebung vor den Augen. Ich komme nicht näher ran. Ich bin zu erschöpft. Es ist unglaublich. Kannst du Kantiran lokalisieren? Ich will versuchen, meine telepathischen Fühler auszustrecken. Und? Eine Handvoll Akoniden, Kralasen, ihren Gedanken zufolge, sind ihnen Kantiran und Maideter vor kurzem entwischt. Halloween's, Leute erledigen soeben die letzten Reste eines Zuruthien-Rudels, das ihnen in die Quere gekommen ist. Halloween hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Sie haben also den Absturz überlebt. Kantiran und Maldeter sind in großer Gefahr. Kannst du uns hinbringen? Nein. Und nochmals nein, Icho. Bin ausgebrannt. Muss mich regenerieren. Lass mich hier zurück. In diesem Zustand bin ich dir keine Hilfe, sondern nur ein Klotz am Bein. Icho zögerte. Haluta waren eingeschlechtliche Wesen, die starke mütterliche Instinkte entwickeln konnten. Unter allen anderen Umständen wäre Ichotolot bei dem Mausbiber geblieben. Aber es gab auch den Auftrag der Liga freier Terraner, die Zielpersonen Kantiran und Maldeter aus den Fängen des Kristallimperiums zu befreien. Icho blickte Gucki fragend aus seinen drei wässrigen Augen an. Nun mach schon großer. Auf mich selbst kann ich wohl noch Acht geben. Ich komme in wenigen Minuten nach. Ab mit dir, bevor es zu spät ist. Du musst zum Hügel am Reptilienhaus. Icho Tolot ließ sich auf die Laufarme nieder und raste davon. Gucki sah dem riesigen Haluta nach, bis ihn die Nacht verschluckt hatte. Dann watschelte er zu einem Baum und kauerte sich zwischen dessen dicke, knotige Wurzeln. Er seufzte. Selten hatte er sich so unnütz gefühlt. Der Zellaktivator-Chip in seiner Schulter pochte wie wild. Mit seinem Nagelzahn biss sich der Mausbiber auf die Unterlippe. Er spürte den salzigen Geschmack seines Blutes im Mund. Jetzt einfach schlafen. Ganz kurz. Noch. Oder wenigstens... Die Augen schließen und für zwei, drei Atemzüge dessen Cookie schlief ein. Ja. Druckwelle fegte Mall und mich von den Beinen. Mühsam standen wir wieder auf, orientierten uns. Wo eben noch das Reptilienhaus gestanden hatte, befand sich nur noch ein feuerrot, glühender und rauchender Krater. Er will uns nicht töten. Er will uns nur den Fluchtweg abschneiden. Was ihm auch gelingt! Wir konnten nichts dagegen tun, dass Shallowayne uns mit der mörderischen Zerstörungskraft der Sträger auf den hohen Metallzaun eines weiteren Geheges zutrieb. Nebeneinander torkelten wir. An Haaren und Händen versenkt durch das weit offene Tor. Einen zweiten Ausgang gibt es nicht. Wir setzen in der Falle. Nicht schon wieder. Das weitläufige Gehege war leer, bis auf einige kahle Bäume und niedriges Buschwerk, aus dem Hunderte annähernd kugelförmige, in verschiedenen Blautönen schillernde bis zu einem Meter hohe Pilze ragten. In der Luft lag ein merkwürdiger Geruch. Mein Kopf brummte, als hätte ich ein Hornissennest unter der Schädeldecke. Meine Augen brannten. <lacht> Riechst du das, Kantiran? Ja, natürlich. Das sind keine Pilze. Ich Idiot. Ja doch. Das sind Tiffiti. Hunderte Tiffiti. <lacht> Wayne lief im lockeren Trab zwischen den rauchenden Kratern auf das Tor im Zaun zu. Ich habe euch aus über 100 Metern Entfernung so mühelos wieder eingefangen wie zwei dumme, verirrte Schafe. Von wegen, du wirst jetzt ein blaues Wunder erleben. Don Teufel, was ist das? Wieso geben die Energiespeicher plötzlich nichts mehr her? Mikey Molinas hieb auf die Tastatur ein. Gerade jetzt, in dieser kritischen Phase, benötigte er große Energiemengen, um den Vorgang der Rückführung des Zoos in die Realität von Valaum weiter anheizen zu können. Eikelpralin, schnell! Hilf mir! Ich bekomme keinen Kontakt mehr zu den Speicherbänken. Wie ist das möglich? Nun, ich bin ja eigentlich nur ein Veterinär und vergleichender Verhaltensdiagnostiker. Kurz VVVD genannt. Ja, aber du besitzt doch bestimmt Informationen über die wegen des Hypersturms ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen. Die Energiespeicher betreffend. In der Tat. Hm? Nämlich? Nämlich, dass Energie nur in einem bestimmten Ausmaß abgegeben werden. Kann. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich wurde nicht danach gefragt. Oh, die hyperphysikalischen Vorgänge, die ich ausgelöst habe, drohen meiner Kontrolle zu entgleiten. Wir brauchen dringend Energie. Warum? Weil wir sonst alle verloren sind. Ich habe noch Energie. Mehr als genug. Meine Akkus sind allesamt noch voll. Ich lege als VVVD-Einheit. Sehr viel Wert auf meine physische Einsatzfähigkeit. Braver Junge. Du musst mir etwas davon abgeben. Die blauen Pilze verwandelten sich, zogen sich in die Länge, verfärbten sich, bildeten gleichzeitig Arme, Beine und Kopf aus. Es ging so schnell, dass man kaum nachkam. Ich brauchte sie nicht einmal telepathisch anzuregen. Sie konnten gar nicht anders. Tefiti gehören zu den merkwürdigsten Wesen dieser an wunderreichen Galaxis. Sie sind zwanghafte Mimikritiere. Mit ihrer Fähigkeit. Andere Lebensformen binnen kürzester Zeit detailgetreu nachzubilden, schützen sie sich in ihrer eigenen hochgefährlichen Ökosphäre vor Feinden. Denn welches Tier greift unter normalen Umständen sich selbst an? Shallowayne trat, die Sträger lässig in der Hand, ein kaltes Lachen auf den Lippen durch das Tor des tefiti geheges und stutzte. <lacht> Diese verdammten Hunde! Das Gehege war voller exakter Ebenbilder Maldeteers und meiner selbst. Per Gedankenbefehl nahm ich Kontakt mit den Tifitis auf. Ihr lauft auf ihn zu und sprecht ihm mit den Worten an. Wayne du Hund! Und Wayne! du Mörder! Shallowayn, du Mörder! Shallowayn, du Mörder! du Hund! Shallowayn, du Hund! Shallowayn, du Hund! Lauf die Welt um und dann hier. Mit brutalen Faust- und Handkantenschlägen nähte Wayne die ihn angreifenden und beschimpfenden Ebenbilder nieder. <lacht> Er stand einer unüberschaubaren Menge von Kantirans und Maldeteres gegenüber. Hast gerechnet in ein Tiffy die Gehege, musste ich dich treiben. Noch dazu in einschritten, vollkommen verrückt geworden, Wissen und Ich gratuliere dir, Kleiner. Shallowane bahnte sich schubsend und um sich schlagend einen Weg durch die Menge hindurch. Heute jedoch nicht zu früh, mein ehemaliger Musterschüler. Vergiss nicht, Askaria Vivos letzte Weisung. Im Fall eines erfolgversprechenden Fluchtversuchs ist der Befehl, Kantiran und Deter lebendig zu fangen, aufgehoben. Er hatte keinerlei Chance, uns zu identifizieren. Nur ich konnte den echten Maldeter mittels meines Parasinnes exakt orten. Er verhielt sich wie die anderen. Ihr seid alles eingetreten. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr gebt euch zu erkennen und lasst euch festnehmen. Oder? Ich eröffne das Feuer und lösche alles Leben in diesem Gehege aus. Er kannte mich gut. Sehr gut sogar. Nur meine Fähigkeit der Instinkttelepathie war ihm bislang verborgen geblieben. Er wusste um die Tierliebe, die Maldeter und mich verband. Und diesen Druckpunkt setzte er gnadenlos ein. Ich zähle bis drei. Eins. Mit anderen Worten, Shallow Wayne überließ die Entscheidung mir. Zwei? Ich zögerte. Zu lange. Shallowane hob die Waffe, zielte und krümmte den Finger. In diesem Augenblick erzitterte plötzlich der Boden, aufgewühlt von einem gewaltigen Erdbeben. Die Welt stülpte sich von innen nach außen. Tefitis schrumpften zu blauen Pelzen zurück. Gleichzeitig rammte ein mächtiger Haluta Shallowane und warf ihn um. Der Strahl der Streger wurde abgelenkt, in ein sechseckiges Gebäude hinter dem Gehege, das sofort explodierte und in Flammen aufging. Der Haluta schlug Shallowane bewusstlos. Im Kampf Mann gegen Mann besaß nicht einmal Shallowane den Funken einer Chance gegen den Riesen von Halut. Sonderkommando Wie aus dem Nichts erschien Gucki und schwebte vor mir in der Luft. Ich hatte den Mausbiber im Rahmen des Besuchs bei meinem Vater Perry Roden flüchtig kennengelernt. Gucki! Der berühmte Mausbiber und Freund des Residenten Perry Roden? Eben der. Na, ich, hast du mich vermisst? Ich muss gestehen, ja. Gucki entwand telekinetisch in die Waffe und drehte sie so dass sie auf den am Boden liegenden Arkoniden zielte. Ich war außer mir. Schieß! Schieß doch schon! Töte ihn! Er hat keine Gnade verdient! Er hat das Einzige getötet, was mir irgendetwas bedeutet hat! Meine geliebte Thereme! Eine solche Chance bietet sich vielleicht nie wieder! Schieß doch! Nein, Kant! Das wäre nicht in Theremes Sinn. Wir wissen, dass Shallow Wayne in einer ähnlichen Situation keinerlei Gewissensbisse gehabt hätte. Aber genau das macht eben den Unterschied zwischen Terranern und solchen Arkoniden aus. Natürlich hatte ich auch recht. Ich ließ den Kopf sinken. Wieder erzitterte der Boden. Ich blickte nach oben. Der Himmel verwandelte sich. Die Silhouette der Stadt war laum mit ihren Wolkenkratzern und den gewaltigen Häuserschluchten erstand vor unseren Augen. Hunderte von Kampfgleitern flogen über uns hinweg. Mikey muss den Vorgang der Dimensionsverwerfung wieder rückgängig gemacht haben. Wir sind wieder in der Kampfsituation, die wir während des Rammens der Gleiter verlassen haben. Für Außenstehende ist kaum Zeit vergangen. Wo ist Mikey? Cookie? Kannst du ihn erfassen? Die kristallimperialen Kampfgleiter suchen uns. Wir müssen so schnell wie möglich weg von hier. Moment noch! Da! Ich hab ihn! Er ist schwer verletzt. Bin gleich wieder zurück. Kantiran und Maldeter sanken erschöpft zu Boden. Ichutolot kümmerte sich aufopferungsvoll um die beiden und verarztete sie so gut wie möglich. Gucki kehrte zurück, den schwer verletzten und stark blutenden Mikey Molinas im Arm. Der abgelenkte Stregerstrahl hat ihn und einen Roboter erwischt. Ich habe die beiden am Grund eines rauchenden Kraters gefunden. Er ist diese VVVD-Einheit und jetzt Gucki, der Mausbiber. Du hast mir gerade noch gefehlt, Wunderratte. Mikey! Ihr braucht dringend Hilfe, Icho! Dario da Eschmale, der fettleibige Chef des Terranischen Ligadienstes, der Agentenorganisation der LFT auf Hayok, teilte im Konferenzraum des Speichers der anwesenden Rumpfmannschaft der Ortungszentrale den Abschlussbericht der Befreiungsaktion Kantiran mit. Auch Ichotolot und Guki saßen am ovalen Konferenztisch. Unser Einsatz war trotz allem ein Erfolg. Wir konnten Shallowane ausschalten, und haben Kantiran Sophie Maldete in unserer Obhut. Alle Beteiligten der Rettungsaktion sind wohl auf, wenngleich sie noch unter den Nachwirkungen der Strapazen leiden. Im letzten Moment und befreit von den Hemmnissen der Dimensionsverwerfung hat Cookie sich und die anderen per Teleportation vor den akonidischen Raumlandetruppen in Sicherheit bringen können. Shallowayne konnte er leider nicht mitbringen, Sonst hätten wir Mikey zurücklassen müssen. Agent Mikey Molinas geht es sehr schlecht. Obwohl der Speicher über modernste medizinische Einrichtungen verfügt, hängt sein Leben immer noch an einem seidenen Faden. Es ist eine Frage von Lebensmut und Lebensfreude. Wenn Mikey wirklich will, aber nur dann wird er durchkommen. Er weiß, die Entscheidung liegt nun bei ihm. Er allein hat die Wahl zwischen Leben und Tod. Ich bin mir sicher, er wird richtig wählen. Das hoffen wir alle. Mal und ich waren in Sicherheit. Ich wagte kaum, dieses wunderbare Wort auszusprechen. In Sicherheit. Was mit unserer Flucht von der Live Ericsson begann, hatte hier ein gutes Ende gefunden. Zunächst lagen wir zwar noch in den weichen Betten der Krankenstation des Speichers, aber das würde sich bald ändern. Etwas besorgt blickte ich in die Zukunft. Mein Vater Perry Roden und Adlan waren im Sternenozean von Yamondi verschollen. Würde ich sie je wiedersehen? Und Shallowane? Er hatte für den Moment verloren. Aber er würde alles dran setzen, um mich und Mal wieder in seine Fänge, besser in die Fänge Askarida Vivus zu bekommen. Vorerst blickte ich zu Mal hinüber, der tief und fest im Nebenbett schlief. Auch ich schloss die Augen und fiel in einen tiefen Heilschlaf. an den Schutzherrn Das. Wenn es uns nicht bald gelingt, die Grenze loszuwerden, sterben auch wir.